بسم الله الرحمن الرحیم منگ پا تیسیرو مصطلح الحدیث کی د کتاب اخیرن باب سلورم باب ویلی تیسیرو مصطلح الحدیث دا پسلورو ابوابو مشتملو بیا اپاہری او باب کی زان لہ مستقل فصلنو نو داخرن باب دے الباب الرابع دے کی دو فصل دی یو فصل کی لطائف الاسنادو یعنی سند امتیازی خبری ذکر کی دي دو ام فصل دے معرفت الرواد دراویانو پہچان دے دراویانو معرفت دے چه پایی که دا صحابه اکرام و طبقه اغا بیان شوا دا طابعین و طبقه بیان شوا دارنگی راویانو کی درونو خویندو پہچان اغی زکر که بازی راویان چه اغا پو نمبانی مشترک بی د راوی د راوی د پلار نوم د نیکه نوم د مختلف و راویان و یو شانوی نو بندوي کدا یو کسته حالانک یو مختلف کسانوی باز راویان داسي چې اغا نوم دغی دا دارنګ کونیهت و غیره نسب دا د تلفظ پرسل ساخت کی د یو شان لیکن اعراب کی بل شان وی لیکيږي او تلفظ کی اغبل شان وی لیکيږي لکه مثلا منګ سلام یا سلام ویلو دا منګ د مختلف او د مختلف د لاندې ذکر کول د ري متشابه د منګ ویلي محمل د راوینوم اغه ذکر شوي د راوینوم اغه ذکر شوي لیکن داغه تعيين اغه نه کیږي لکه سفيان او سفيان مراد سوق د سوري ري ک ابن عينه ده دا رنګه بعضي مبهمي مبهم راوي چپته نه لغي چې دا سوق ده رجل ذکر دی امراه داسي الفاظ راغلی اغلي وي به بازي راويان داسي چې داغينه روايت کوونکې صرف یو شاگرد دي نو دا مختلف ابواب د ذکر شو پاخره اخر کې بازي راويان اغه او چې هغه په خپل كونيتونو سر ازيات مشهور وي د نمونه او پدي کې بیا لس اقسام دا ذکر کړل نن منغا ومعرفة الرواد کی ديار رسم نوعا دا منغا ذكر كو جا غيطا وي معرفة الالقاب دا القابات ومعرفة تعريفهو لغة دا دي لغوي تعريف دا القاب القاب جمد لقب دا واللقب كل وصف اشعر برفعه او ضعته لقب ده هر اغ صفته وي هر اغ وصفته وي ظاهري ده شخص بی رفعتن یا داغ رفعتن یعنی اوچتوالی یا ذوعتن یا داغ لاندوالی چه دی او سڑی داغ اوچتوالی داغ بلندی د دا مقام آغازی کر کی چه دا فلانکه دا دا اوچت شان والا سڑی دے د لوی شان خاون دے یا دا کې دا ذلیل دی او د کمی مرتبه والا انسان دی دا سی وصف وی چې هغه ظاهری د انسان بلندی او یا د انسان مطلب لقب خم کی دی او بدم کی دی کیا یا په نورو الفاظو لک آسانو لقب خ او ما دل علی مدح او ذم یا لقب دې توې چې دلالت کوي اغه لفظ معنی مراد لفظ دې اغه لفظ یا اغه صفت چې دلالت کوي په مدح باني په تعریف باني او ضمن یا په مضمت باني چې تعریف کوي پستاینه یا په بدی باندې چې دی یو تن دا غوښتاینه کیږي دا غا تعریف کیږي او یا دا غ بد ویل کیږي نو لقب د دادا سی صفت ته یا دادا سی لفظ دی چې د نوم سره جوړ کیږي نه یا وبای کی مات هي یا بګي مذممتي د بحث نه مراد څه ده دا بحث منګولې کو د القاباتو مراد په دې بحث سره تفتيش والمراد بهذا البحث التفتيش عن القاب المحدثين وروات رواة الحديث لمعرفتها وضبطها ضبطها منك جدا بحث كود دي بحثنا مراد لتول دي دا محدثين والقابات دارنج دا حديث دا راویان والقابات دس دا پارا دا دي دا پارا غوپی جنو لمعرفتها چاغه اوپی جن دشی او دویم دا وظب تہ یاد غیاد کړي شی اوپی جن دشی او, او دارنګ به یاد کړي شی فیدتہ د دې فائدہ صدا و فائده معرفت الالقاب امران د القاب د پیجنلو فائدہ خدوا خد غټی فایدی دی وهما او غد و غټی فائدې اګه دادې عدم ظن اللقاب اسامي خ ده د اسم جماد ایو فائدہ اګه دادا چې بل خ باندې د نوم ګمان اونکړې شی مطلب دادې یو د دا راوی نوم ده او یو د راوی لقب ده نو چه پا لقب بانی دراوی ده نم گمان اونکده شیفایده ده ده علم اغدادا چه بانده نم تا د نوم په ده باندې او گوری شرده نم ده ده لقب ده ده کنیت ته چه منگ تا ده ده خبری تمیزو شی عادم و ظن الالقاب اصامی پا لقب بانی د نومونو ده نمون و گمان و یعنی پا دی رروان جمله که دې خبر نورم خوز آهد کهی پا القابات و بانی دی نمون و گمان و نکده چی سمانا وعدم وعد شخص اللذی یسکرو تارتن بسمه و تارتن بلقبه شخصینه مراد دی نداده چه آغا راوی اغا شخص منگا اغا اونش معروب دوا کسان اونش مارو اغه شخص چکه لاغه یذکرو تارهن باسمه چکه لاغه په خپل نوم سره ذکر کولې شي وتارهن بلقبه او کلاغه په خپل لقب سره ذکر کولې شي شخصین دوا کسان یعنی منګه یو شخص دا دو کسان منګه اونش مارو بلکه وہو شخص واحد بلکه اغه شخص ته یو یو شخص ته نو په لقب او پا نمو دې په تفریق کی فائده دادا چه منگا چرتا ددی یو کسنا دو کسان جوڑ نکو بلکه چه منگتا پتای چردائی نم دے دائی لقب دے او دا شخص تا یو شخص دے دویم فائده اغی دادا معرفت و سبب اللذی من اجلیه لقبا هادا الراوی بذاک اللقبی منغتا د اغه سبب معرفت وشي منغتا د اغه وجي پیجندل وشي من اجلي چی د اغه وجينا د اغه سبب نا راوي دل د لقب ورکړي شوي دي د دي القبات د دي علم فائدہ دادا چې منغتا د راوي د دي لقب د ملاوید او د دې لقب د ورکړې کېدو اغه اصل سبب مونږ معلوم شي چیرې دی راوی ته دا لقب د څه د وجې نه ورکړې شوی دا سي اتفاقا راغلي کنا شاته د دې سقیصاس او وجشتہ لکه مثلا اوس علي رضی الله تعالی انو لکه تیر سبق کې تاسو وېلې لقبو تراب او دا لقب د علي رضی الله تعالی انو لکل لقب ل ورکړې شوی دی د کونیت په شکل باندې د کونیت په الفا زبان دی ابو تراب الانکه دا داغه لقب دی اوس کله چې مونږ تا دا کسی پته چې علی رضی الله تعالی انو د خفر غفر اغل او بیا په جمعات کې هغه پروت او بدن سره خوره لګیدلې و او نبی صلی و سلام غته ویل قوم ابا تراب با صاحب تراب نو منغته دا اصل سبب داغه پتهولګي او دا غا اصل غاسل را ته پتهولګي نو منغته د دې خبري اندازه وشي چې دی راوی او دی فلان کی شخص د لقب د دې وجې نه ور دی نو فیعرف عند اذن المراد الحقيقي من اللقب لجکلمنګ ته سبب معلوم شي نو فېعرفو نو معرفت او شي معلومات او شي عند اذن په هغه وخت کې چکلمنګ ته اصل سبب پتولګي نو فېعرفو نو معلوم او شي عند اذن په دغه وخت کې المراد الحقيقي هغه حقيقي مراد من اللقب د لقبنا نو مونږ ته د لقبنا هغه حقيقي مراد هغه پتولګي الذي اغ لقببه لقبه في کكثير من احیانې معنا خو ظاهرو چې دا ووي د دا فاعل د فیل دی د یخالو دپاره چې غې ظاهری معهته خلاف وي کیر من احیې په ډیرو او قاو کې دا حقيقي مراد نه یعنی مطلب دا چې کله مونږ ته یو لقب داغي د دا سبب پیجنګل مونږ ته وשי چې دی فلانکي راوی لا دا رنګ دی فلانکي محدث لا دی فلانکي عالم لا دا لقب د دې وجنه ورکړې شوی دی نو مونږ ته پت اولګي مونږ ته پت اولګي د حقيقي مراد دا حقیقی مرادا. چېره د دې لقبنا اصل کې مطلب دا دی اگر چې دا غ لقب کته ظاهري معنی تګوري نو ظاهري معنی د دا, دا غ حقيقي مراد نه بدلې لکه مثلا ابو تراب دی او س ابو تراب ظاهري معنی خو دا سخکاری چې کم د کنیت نه عام تور باندې فهم کیږي چېره د علي رضی الله تعالی او کی دیشی یو زوی زویره یو بچی دې دا غو تراب نومله نو الیلج الله تعالی نو غیته منصوب دي او شیمنګ تکله د کسی پته ولګي چې نبی الله صلوات و سلام داغه حالت نه په دې سره تعبیر کړیو نو اوس ظاهری معنی د حقيقي کسی سره بدل خبره ده حقیقی مراد سو حقيقي مراد د نبی الله سلام دله علی رضی الله تعالی ہوتا ابو تراب د دا داغه د دا حالت نه تعبیر کړو چ پاس په خاورو کې ککړه پاسا نو هغه حقیقی مراد ظاهری معنی نه کم چام توربانې بکو نیت کی د سړي خپل اولاد ته نسبت کیږي نو داغې نه هغه مراد هغه بدل دی یا یادی خمس سالونو به نور و مخ کی راشي دا خو مې 672 اولو دو پارا ورنه په دې مسالونو کې مخ کی خبر را روانه ده جدل لقبنا ظاهری معنی چې بندګوری نو انسان و د دی خدا معنی دا و جکل حقیقی مطلب بانی پویشی. او جکل حقیقي مطلب باندې پوهی شی او هغه سبب ته معلوم شی نو سبب دا غی بیا هغه مراد د ظاهری معنی نه مختلف وی نو فیعرف عند اذن چې کله منته سبب معلوم شی جدل لقب دل د سو جنور کړي شوی دی په نو, نو معلومات وکړی شي معلومات اوشي د دن په دغه وختې المرا حقیقی کم چې هغه حقیخيمررات دی من لقبې د لقب نه الذيغ لقب یخال في كثير من احیانې معنا ظاهرو چې مخالف وي دغې ظاهری معه په ډیرو اوقاتو کې اوس د بعضې رایانو لقب بره لګه مثال کې تاسو ګورئ ازوال معاویه ابن عبد الکریم او ظاهری معنی اوس دا د معاویه ابن عبد الکریم دا غ لقب دی ظاهری معنی د زوال گمراه ده گمراه ده لیکن کله چې تاته د سبب پته ولګي چې معاویه ابن عبد الکریم تزال ز سر وجنه وی لیکيږي نو بیا بته دو ګمراه مانانه کې یا ګمراه مانام کې نو په هغه نسبت سره به کې هغه حقيقي مراد په حواله سره به کې ذکا لانه ظل في طريق مکه معاويه ابن عبد الكريم تا زال چ وی لیکيږي نو دید مکی پلاره کې رخصو یو نو زال وانا اوركيدن کې یعنی د مکی پلاره کې رخصو یو نو د سینچ ته د دینه مانا اغا شنیع مانا والی خراب مانا والی جغدی او محدث سرا دی او راوی سره دا غ سره مناسب نده نو ظاهری مانا دا د حقیقی مراد نه بالکل مختلف دی د القابات و اقسام سری الالقاب و قسمان القابات و دو قسم دی وهما او دا دو قسمه لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به ملقب به دا کاستوي چې کم کاستا یو لقب اغه ملاو شوی القابات په دوه قسم دي بعض یې غدي چې پاغي سره د یوراوی تعریف اغه جایز نه دی مطلب دا تعریف جایز نه دی یعنی مقصد دا چې تکل دی اوروي بارکه خبره کې یعنی اغه نوم ذکر کول نه دی پکار زکه او هو ما یکرهه الملقب به زکا اغه چکم ملقب به راوی دے چاله چاغه لقب ورکړی شوی دی اغه نه پسند کئ او هو ما او دا اغه لقب دے چ یکرهه الملقب به جناپس چی بد غنی اغلرا ملقب به چې هغه بدګنی هغه نخوخی او دویم هغه دی يجوز التاریف به چې دی اوراوی تعریف واغي سر جایز دی مثلا کتی ذکر کی او داغو تعارف تک او یا داغه باره کی خبره تک نو داغه تعریف کول جایز دی وهو ما لا یکرهه الملقب به او اغدا لقب دی چې ملقب بهی راوی اغدا یعنی بدینه غنی بلکه خوخی د ډیر راویانو باجی نمونه هغه به د سراشی لکاګر چی د تقسیمونه د بدی کی یعنی داسه د دا دا دا دیو تقسیم کړه دے خو د دې د چې بعض وخت به یو لقب وی صرف د دې لپاره چې را کوم مثلا یو سړی په یو لقب باندې مشهور شي یو عالم نبيہ دا د پسند او ناپسند وبکت لیکي کچرته یو راوی هغه په نوم باندې بد غنی نبيہ هغه لقب باغه ته ناغشته کیږي ځکه قران منا کړي دا ولا تنا بذو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان سوره حجرات کراځي چې بدل لقبونه هغه ماخلی نو داسره په بنیاد باندې تقسیم کړي دي لقد دي عبد ابن مبارک نا اس په راویانو کې موږ سره ډېر راویان دا سړي فلان الاعرج اوس اعرج ګړتو وی دایې فلان الطويل فلانه وګد فلانون القصیر فلانه لند دارنگی فلان الاصفر فلانه اغزیل رنگوالا نو دا مختلیق دی او دا دی گرم مثالو ندی دارنگی الامش یعنی دادا سی نمونه چه دچا اغا نقصان و اغا سیزونو تیشاره کیگی دارنگی فلان که یعنی ینیذ یو عیب نه یو عیب ته اشاره وی عبد الله ابن مبارک نه تو پوسوش چیرمنګ مثلا کوایو یک فلان کې القصير فلانه مندره الاعرج فلانه پپ ګډ فلان الرسفور فلان التویل نو قداس منگوایو دا ویل داسنګری عبد الله ابن مبارک توویلی اذا اراد صفته کثرت داغ صفات مراد وی چيرا منغتا پت اولگی ولم يرد عيبه او داغ عیب ذکر کول مقصد نه بلکه صرف داغ راوی داغ پہچان داغ تعارف او داغ صفت مراد وی دا فلان کی خلق یو پیجنی نفلا باسا نبیا پدی کی دغه نومغه سټو کې سبق نشتا سبق اغه نشتا د دې اصلي سره د دې نه چې دا خو په لقب کې راضي هم نه په لقب کې راضي هم نه او زبرحال صرف لکه دی لومنی او مثال چې راوی پاری باندې کا نه پس پس نیخ وخي بدی غني چيرما تخلق دانوم واخلي لګه ددي مثال مثلا دسيو ایا مشهور محدث اسماعيل ابن عليا دي اوس اسماعيل ابن عليا دا دد اسماعيل د مور نوم دي یعنی اسماعيل د عليا زنانه دا غزووي امام احمد ابن حنبل رحمه الله داغه مخه تا چا دنو موغسته اسماعیل ابن علیا نو امام احمد ابن حنبل هغه تويلي چې د اسماعیل د فلاور نوم واخلا اسماعیل ابن ابراهيم قل اسماعیل ابن ابراهيم اسماعیل ابن ابراهيم وایا ځکه په ان نه به لغنی ځکه ما ته د خبره را رسیدلی ده چې ان نهکانه ی کره هوون س الله امې چې ماته دا خبر را رسیدلی د چې اسماعیل با دا خپل نوه او د خپل مور ته نسبتته دا به نهګړه نو چېښې نه ګړهو قرآ منږ من کړړی وقرآ د تفسه کوویللی دی نو چې یو سړی نهخواښي نو پکار کار نه ده چې منږغتغ نو واخلو. نو دارانگی په په یو معاشره کې چې دی اورا وی دا یو لقب مشهور شوی نو کچرت هغه نه پسند کوي خوخی نه نبيابا پاغي سره هغه تاغه لقب هغه نه ورکړي کیږي او کې اورا وی هغه په بد نه غني نبي ا ټیک دا هغه به لیکيږي د دې مثالونو سدي افوال ضال دادا لقب لمعاويه ابن عبد الكريم دا دا معاويه ابن عبد الكريم لقب دي لقب لمعاويه ابن عبد الكريم الضال لقب به دلچ دا لقب ورکړې شوې دي دا سووجناله انه ضل في طريق مكه تا زکه چې هغه د مکی په لار کې ورکښوي حاج لبته یا عمرې لبته لیکن به درک شویو لار ته خطا شویو الضعیف لقب عبد الله ابن محمد الضعیف دا دا عبد الله ابن محمد داغه لقب دی لقب به دلدا ضعیف لقب ول ورکه شو دی که اوس یو زړی ته دا فن معلوم نه ی درې یو فائدہ بزداو و ما اگر چی دوی نه ذکر کړي عباره الخير معرفه السبب الذي من اجله پدې کې مونږ ته اغه فائدې اوس مثلا د جرح او تعدیل بګی دابونو کې بيوراوې سره ضعیف راشي نو تبا بې باني کې چرته عبد الله محمد چې دین دا ضعیف راوي دی سره د دین چې ضعیف لانه کان ضعیفا فی جسمه دا په خپل بدن کې کمزور یو یعنی مطلب وچک لکو لا فی حدیثه په حدیث کې ضعیف نو خو چا تدا فن معلوم نه یې نو هغه وای یاره عبد الله ابن محمد دا ضعیف دی او په حدیث باندې به با ضعف حکم لګئی قال عبد الغنی ابن سعید دا یو محدث ته هغه وی رجولان جلیلان یو دو ډیر عزتمند راویان دی محدثین دی جلیل القدر دیر د اوچته مرتبه والے کسان دی لزمهما لقبان قبيحانه لیکن دا غیر سره یو شې وې دی بل لقبونه چې ډیر بد لقبونه دي دی. کسان ډیر د اوچته مرتبه ولادي لیکن لقبونه سره ډیر بد لګی دي یو اول دی او دویم ضعیف دی یعنی دا ماقبل چې کوم دوانه راویان دي وان جریلو قدر ایمدی محدثین دی رواتی راویان دی لیکن لقبونو سره ډېر بد لګی دی وی خددی بل مثال غندر دی غندر غندر اصل کی شور کوون کی توئی مشغب ویل کی د اهل حجاز په لغت کی چې کم سړې شور کوي او دا غندر د ډول وی وهو لقب محمد بن جعفر البصري ده محمد بن جعفر البصري صاحب ده شعبده شوبه شاگردانو کې ده دهغه لقب ده وسبب سبب تلقيبه قدت غندر ولي وسبب و تلقيبه او دل ده دي لقب ور کول وجه سوا اغا بهدا لقب بدی لقبانی چې ابن جريح مشهور محدث قدم البصره بصري تراغليو ابن جوريج قدم البصره بصري تراغليو نفحدث بحديث عن الحسن البصري بصري تراغليو نو دوه الراشد حسن البصري مشهور تابعي داغه بازی روايات وایا نفحدث بحديث عن الحسن البصري نو غد حسن البصري داغه حديث بیان کړل نو صلی لازم نه د چګی نه د بصری خلکو ته د حسانی بصری هر هر حدیث معلوم وی یوه نه جوه یی جلی محدث ته نفان کروه علیه نو د بصری خلکو په د انکارو انکار وکړي دا حدیث خومنګ ته د حسانی بصری نه دی معلومه نو تا ثاني معلومه لازم نه خونه د حسانی بصری دی ټول احادیث هغه د بصره کې ویلی او د بصری خلکو ته دی ټول روایت معلوم وی بلکه حجل بر راغلی مرله بر راغلی په غځې کې به ډیر هی شولیغ به تاته د سره پتن نفان کرولی د غځې خلکو پین کارو کوه چې دا خو منته نه دی معلومه وشا غبو او سم لکه د پښتو غټه کې شور شغې جوړکه نشه غبو شورې جوړکه او بیا دی ټولو کې زیات شور چې چا کوونو هغه د محمد ابن جعفر البصري او اكثر محمد ابن جعفر من الشغبي عليه او اكثر محمد ابن جعفر من الشغبي عليه او بیا دی ټولو کې زیات شرغب چې وونو هغه کې محمد ابن جعفر جوړ کړو نو فقال له ابن جرير تغويلي اسکو تي اغندر پارم کین وڑا شور دي جوړ کړي دي غندر د ال حجاز په لغت کې هغه سړی ته وایي چې هغه شور ډېر کوي اوس کو تیا غندر نداء په دغه انداز باندې خبل لقب دې غنجار اجواج به لقبونه دي سمدل ته دخپلې علاقو ده د بازي علاقو کې دا لقبونه دا ډیر ورکړی کیږي اوس دا موږ سره مثلا خوا کی دعا لاخې دی چې په کې یو سړی ژوند تیرې نو داغه د خپل نوم نزيات داغه هغه لقب وي زبرال نوم نه اخلو نو دلته کوم افراد ژوند تیرین نو هغه یا باجی کلی داسي باجی کلی داسي چلتا غ خپل نوم هغه رکښوي نبی اپا لقب بانی او خلق اگا بد بد لقبو دي نو نونو بازی علاقی وی داسی غنجار لقب عیسی ابن موسیٰ التیمین غنجار چی دینو د عیسی ابن موسیٰ التیمین داغ لقب دی لقب ببیهی غنجار وسا غد غنجار ولی وی لحمرت وجنتیه زکا وجنا انانگو زکه داغه دوانو اننگی چونو اغسرو نو غنجار چه دیندو لکه دا اغا سرسپین تا ویلی کی گی نو داغه د دوانو اننگو دا سروالی دو وجه نبی اغا تا غنجار ویلی ساعقا بازی راویان ساعقا چه دا فلانکی خوسم تندر ده ساعقا سما تیزا هوا ده ها او also... شخت مذاکری د وجنه مذاکره به داوه ینه دا د محدثین او طریقه او پکار دا, دا چې زمن ملګرو کې هم د اساسوي خصوصا په علم حدیث کې اگر چې پټول او علومو کې پکار دا مذاکره داسته چې منګه مثلا خپل منس کې دا تقرار وایو اگر چې مذاکره د محدثین او دا ځان لیو فندې پای پا کې بدو محدثین با خپل منسکی راجمشو دو کسان، دری کسان، صدور کسان خواستکو یه را ننا پا یو عنوان بکی خودزانتا نن پا دی عنوان بانی احادیث وایو نو دا بداغوی خپل منسکی یعنی پا دی که بداغوی دا سما او دا روایت مقصد نو چی گنی زد دیدن احادیث دکما د نن رځو روایتو کوم دانه مذاکره بوه روایت به خپل منس کې اړول راړول مذاکره یو بل سره به دا ینه دا صرف هغه د یاداشته مقصد د پاره او بل پته بلګیدله چې چا د څومره روایت اغه یاد دي نو مثلا ویلی به اراضي نن په په دغه سره مثلا یو باب به ذکر کو او بيوع کې نن په باب الربا بانی در ربام متعلق چکم روایت دی راضی چ داغه مذاکره کو نو یو با خبر در رباره روایت بیان کو نو بل با در رباره روایت بیان کو بل با در رباره روایت بیان کو مثلا یو یو روایت خا دویم نو پدی کی بداسه وا کی اخر چا سره روایت ختم شو او چا سره بډیرو نو بسغه ب بیا ویلی نو پتہ به لګی د شهره د سره په درې باپ باپ کی د فلان کینا د روایت راغلی دی دارنګ کله به ویلی خ رازی د سفیان ثوري د فلان کینا سفیان ثوري عن فلان دا روایت چکم دی دا وایو زه رازی ټیک دا بس یو بویل حدثنا فلان حدثنا سفیان الثوري عن فلان اغراوی به یادو جو سفیان صوری عن فلان وی ټول روایتنا لیو یو باغ یو روایت یو مثلا چې د هر موضوع سره متعلق مون سره متعلق بو بل بو ویل یو غب د زکات سره متعلق خو چی سند کې د غراویان راشي نو کم چې د محمد ابن پدی کې مختلفه طریقې وی دا مذاکره وا پدی سره به د غراویانو دایته به روایت اغلب یادی دل دلهم یعنی دی محدثین لچه الله حافظی ورکڑی وینو ٹھیک د حافظی مضبوطی وی خو بل طرف ته داغی د دا علم سره یو شوقمو د علم سره یو شوقمو او علم سره یعنی آغی باقی دا دا غی با قاعده داغی غ تکرار او داغی غ مشق هم کړي دے دانه انچې اسی به نو محمد ابن ابراهيم الحافظ د تب سائقه ویله دا ویسم تندر دے یعنی مطلب ده ده زبردست حافظه سم یو تیز هوا و ده دا او د ده حافظه ډیره مضبوطه ده و مذاکره کې بل آغا ډیر زیات تیزو خبل راوی دی آغا تبه مشک و دانه ویلی مشک و دانه نو مشک خوزه کمچه عام طور بانی منگوه یو خوشبوده مشک و خوشبو دا. دانه فارسه لفظ ده نو دانه عام طور بانی کل منگ آغا تم وایو لکه مثلا من چو وایو یه را دا فلانے دانی دا دانی یا دانا دا مغا دا فارسی آغا لفظ یعنی سابون چه بکم لوخی کک دی او داغی دا پار چه کم لوخی جوړ دی دا لقب دی دا عبداللہ بن عمر الاموی یو راوی دی دا غلقب دی و معنیه پی الفارسی یا په فارسی که دی معنی یا حبت المسک دی مشک دا یعنی د مشکو داې ح د دا مشککو او یا او مس او یا د نهرات د مشککو هغهلوی دی چې پس ک هغه مشک هغه خدل کږي دا دغ کېد شي د زیات خشبو استعمالوللو د وج نه سړی احوالوګوري شاید چې د زیات خشبو استعمالو د جه عبدالله بن عمر توم داوي العمووی راویتا متوين متوين تین خط تاوي لکیگی یعنی پا دا لقب دا ابو جعفر الحضرمی لقب بیهی دل دا لقب ولی ورکل شوید لأنه كان وهو صغیر ده هو ده ما شمو يلعب مع السبیان تلماء او دبا د ماشومان سره په بو کلو به کولې کوم ځکه چې خټه مټي جوړي نفیطینون ظهره نو نور واړه بوله گیدل د دشا هغه به په خټو باندې هغه ولړلا فقال له ابو نعیم ابو نعیم محدث اغه د تو یا متین اے په خټو ککړه لم لا تحضر مجلس العلم الذي علم مجلس تولنه حاضریګي او دے وڑو متین شا. مشعور دی وڑو کې بد دې متین ش أشهر المصنفات فيه پدی کې مشهور تسانيف چي دي نو هغه کم دي صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين پدی نوع کی متقدمین علماءم تصنیف کړي دی او متأخرین علماءم پدی کی تصنیف دی دي واحسن هذه الكتب وأكثرها او بدی کتابونو کې خپل کتاب او مختصر کتاب اغا نزهه الالباب ده دا کتابونه اوس رزق ذکر کوي سبالا چې مثلا داسې نمونه راشي د اوراوي سره چاته تاغه مطالعه کتابونه معلوم وي چت بیاینه پاغ کتاب کې دا القابات دا وګوري لکه اوس بدی کې بزید د دې چې تنور کتابونه وګوري د اریق دی ابن حجر او نن صبا خو دا کيده کتابونه داشته دي نزهه الالباب د حافظ ابن حجر هغه خصوصا په دی القابات باندې لیکل شوی سوار سوال لسمنو عدا معرفت المنصوبین ال غیر ابائهم په جندل د هغه راویانو چې هغه د خپل پلار نه غیر نورو ته منصوب دي نورو ته هغه منصوب دي نو سوک نکت منصوب ده، سوک نیات منصوب ده، سوک اا... تویم دریم نکت منصوب ده، نو ده دی علمم زان لیو فائده ده. لگا اس مثلا امام احمد ابن حنبل ده، نو چر ته تا ته بگتاب کی دا امام احمد بن حنبل خپل اصل نمرا شی، چا غا احمد ابن محمد ابن حنبل ده، نو تا با پریشانه کی گی نو تا ته با پتعی، جدي علم کې داهوم رازي زقدر دا امام احمد پلار نوم محمد دی او د محمد دا پلار نوم محمد دی یعنی اصل کې امام احمد ابن حنبل د خپل نکته منصوب دی نو کله کله یو راوی اغسر داسې کیږي خر به بهذا البحث د دې بحث نه مراد څه دی معرفه من معرفت د اغا راویان او شتهره نسبه اله غیر ابي چې دغ نه سب هغه مشهور ويله غیرې ابي د پلار نهلاو بل چا ته بل چا نه مراتڅوک دي من قریب نو کله باغ یو قریبی شتهدار وي د پلار نهلا به بل رشت بلله رشتهوي لکه کل ام لکه د اعیل ابن او هووالی سره منګ وویللی نو ته به داوي چې اوی یا پلار دی بلکېغا زل کې د اوول یا ده زنانا دای د مور نوم دی اسماعیل دا غد پلار نوم ابراهيم دی کل امي وا قريبي رشتدار مرتبي رابيان منسوب وي ولجدي بازي راويان نيقته منصوب وي تاسو بوع ګوري بازي نيات منسوب دي او غريبن او یا كلا كلا هغه بسوک اجنبي کسوي اجنبي کس ته بازي راويان هغه منصوب وي نو یعنی چې ته تاته د دی خبرې پتوي چره اصل کې کله کله د راویانو نسبت ته غیر روته کږ د یو ووج نه لکه اجنبی کسسته لکه مسن کل مربی یو سړی به د چا په تربیت کې پاتې شوی نو هغه با خپل مربی ته منصوب کېږي خپل مربی ته به منصوب کېږي نوي اودارې د مربی په شان نور هم بعضې رشتتی کېد یو سړی به مثلا د چا سر پرستې د چا کفالت ب نو هغه باغ ته منصوب کېږي لکه د دغه بارهې چې راځي د د بدل مختلفب باره کې د بدل مختلفب کوم چې د نبی اسلام نی کو دی اوس دغ خپل نوم چې دی نو هغه بدل دی هغه دی خُلُومِی سیرت کتابونو کې راضی بهر الزمازه نه و تا اوس عبدالمطلب اصل کې دا خپل تر ترته منصوب دی یعنی مطلب دا غه تر دی تر سر سره دا غه پروریش کې پادشه وی دی نو خلق بو وی دا د مطلب دا غلام دی هلکه دا غه غلام نه دی خدا غه پروریش کې پادشه وی دی نو خلق هغه ته منصوب کو هلکه دا غه خپل نوم بدل دی نو کل مربي ونحوي لکه یو سړی ی خپل مربي تا چې هغه داغه تربيت کړي وي او داره ی نور ثم معرفت اسم ابيه او بیا معرفت د دا داغه د دا پلار دا نوم نو د دې نوعي فایده دا ده چې سړی تا داغه نور نسبتون پته مو لګي او بیا د پلار نوم لکه هغه معلوم شي وتا فائدته د دې علم فایده سده ذي علم فائدسة دفعو توهم التعدد ذي علم فائدسة دفعو توهم التعدد عند نزبتهم إلى آبائهم ذي علم فائدسة دفعو چکل خپل پر پلارانو ته نسبت کیږي این د نسبتهم الی ابائهم چکل خپل پر پلارانو ته نسبت کیږي نتب اپدی وهم کی نه مبتلا کیږي نه بو واقع کیږي چدا خود فلان کی زوی دی یعنی اصل کی پدی کی انسان د اغه وهم نا اغه وهم پدی کی د فشی چې اصل کې خا دا چې مسا منصوب دی دا کې خپلنی کته منصوب دی نو ته لکه پدی وهم هم کته نه واقعې کېږي چېره دا خو د دپ پلار نوم خو په کتابونو کې یو شانکر دی دلته خو دا بلشان دی دا څنګه چل دی نو ته په تععدت کې یعنی نه واقع کېږي چېره ته داږ دا مختلف کسان دي نه نه مختلف نه دي بلکېغا د مختلف و اشخاص او هغه وهم هغه د فشې خ اقسامه و امثله د دې اقسام او د دې مثالونه من نسب اله امه باجراویان هغه دي چې هغه خپل مور ته منسوب دي لقب صاحب کیو ګورا کم چې هغه مشهور صحابه دي معاذ او معوذ دا وسه هغه دي هغه بوجهل چې دی دیخ پل مور تا منصوب دی معا دا و معاویز او عوز دا بنو عفرا دی دا دا عفرا بچی دی عفرا مور دا وابوهم الحارث اوصل که دا پلار نمی حارث دی یا لکه صحابو کی دا بلال رضی اللہ تعالی نهو دا غباره کی بلال ابن حمامہ بلال تا خصوصا دیخو غلامو نو دا تا با عام طور د مور نمی یادی دا یا ابن حمامہ ابن حمامه بلال ابن حمامه اگر چې د د پلار نوم بلال ابن رباح دی کوم چې بلال حبشي دی قداله رضی الله تعالی نه د بلی بیبینا زویده هغه بل مورته منصوب دی محمد ابن الحنفيه اگر چې پلاری علي ابن ابي طالب دی نو بعض وخت یو راوي هغه بل مورته منصوب شي بعض راوي هغه بل نياگانو تا من نسب الى جدتي العليا او الدنيا بازي راویان اغ خپل نياگانو ته منسوب شوي وي اغنيا بازي لريوي او بازي نيزدي نيا ته منسوب وي لکيالا ابن منيه د اوس يالا ابن امنيا منيا د د د د د د د نيا ده ينه د پلار موريدا د یاله هغې ته منصوب دی او د د خپل پلار چې دی نو هغه اویه دی یعنی یاله ابنی یه په کارو لیکن دی د اویه په ځ پلار په زیبانې د خپل نیا ته منصوب دی کې دی چې دیا په پر ورش کې وخت تیررکي ق راوي د مشهور صاب ګنډ روایات دی دي بشیر خصاص دا مشهور صابی دی اوس بشیردل خصاص یا دا وهیه ام ام ثالثی من اجداده دا د دپ نکانو کی چکم دریم نیکده ا ثالث من اجداده نو د دریم نیکد مور نومې یعنی مثلا د د نیک ابیا دا غپلار او دا غپلار نو اې کی چرته دا د مور نوم خصاسیو بشیر نو دا اغه ته منسوب دي بشیر ابن الخساسیه وهي ام ثالث من اجداده او دا د نکانو کې دا غدریم نکد مور نوم دی او د بشیر د پلار نوم چې دین خپل معبد دی بشیر ابن معبد باز ی هغه چې خپل نکته منسوب شي مننسب الی جدیه لقاب عبیده ابن الجراح مشهور صحابی دی حالانکه د ابو عبیدا خپل نوم عامر دی د پلار نوم یې عبد الله دی او د نکونو یې جراح دی ابو عبیدہ ابن الجراح قداره احمد ابن حنبل دے او اصل کی دا احمد ابن محمد ابن حنبل دے نکتہ منصوب دے باز یها گئی چې من نو بلک تاریف بلکہ کی چې ویلو چې چی اعلی غریبن مدلتو دا غریب مثال ج کر کئ تدا نور خو بیام قریبی رشتہ دار او سوک مرت او سوک نیات سوک نیکتا و بازی آغای چاگا غریب او اجنبی کستا ناغد یو سبب د جنا من نصب الى اجنبی لسبب بازی آغای چاگا منصوب بھی یو اجنبی کستا لیکن یو سبب دی عارض د جنا لگا مثلا دهی مثال مقداد ابن عمر الکندی دی مقداد ابن عمر الکندی اس حالان کی او دتا بے ویلے, ویلے کی دل مقداد ابن الاسود بوت ویلی کیدا زکا لانه کان فی حجر الاسود ابن عبد یغوث زکا داد دا اسود ابن عبد یغوث داغه پروریش کی پاده حجر پروریش کی پاده شوی دی نو فتبننه اگدا پ پزوی ولینی ولیو اگدنا متبنا جڑ کډیو لکدته زوی ویلیو نو داغه پروریش کی وخت رکډیو نو دی ووجه دته بهې مقداد ابن الاسود ویللی کا ااشر موصنفااتفی ی بدي کی مشهور تصانیف کم دی لا عرف مونفن خاصن في هذا الباب پهدي باب کی زخ خاص چې کم تصنیف دی نهپې جما لكن نه ق توبت تاجې میں عامتن لیکن کم چې د راانو احوال کم کتابونه عام طور باېې ک کوي نو تذ نسب كل راوي ده هر یو راوي دغه نسب ذکر کې دغه کتابونه لا سيما سي خصوصا هغه کتابونه كتب التراجم الموسعه کوم چې هغه کتابونه د تراجم ودي د راویانو د احوال ودي موسعه چې بو فراخ دي مطلب زخیم جلدونه دي او پای کې ګڼو جلدونو باندې هغه مشتمل دي معرفت النسب التي على خلاف ظاهرها معرفت د اغه نسبتونو دا نسب نه لیخه نسب دا د نسبت جمع دا او دا مخ کی التی بیا پدی بانی دا کوس نسب وی نو پکار دا و چې مخ کی دا اسم موصول دی دا الذی بیا لیکن چې اللتی ر نو بس پدی پوه شچدا ان نسب دا تاسو سبته چیرو قران ګرامر کې دا قاعده ویلې وا په اسم موصول کی بازی چې کم یر د جمع د پارا بیا الکې اغه واحد مؤنس اسم موصول رازی نو نسب خلاف دلالت معرفت النسب الکې علا خلاف ظاهرها مخکې ها د میرم په دلالت کې معرفت د اغه نسبتونو چې یو راوی نسبت بشوي یوسیستا الکې اغه نسبتونا علا خلاف ظاهرها چې اغه د ظاهرنا اغه خلاف دی یعنی نسبت بشوی تبوی گینداي پلار دي الہن کی هغه به بل چا ته نسبت شوی ټک شوا لګه مثلا اوس ابو مسعود البدری دي اوس ابو مسعود البدری دي نو مثال نچ کم دي نو ز بتوی چہرا ابو مسعود نہ مراد به بدری صحابی وی نانا لم یشهد بدرن دے بدر تن دے حاضر شوی اصل کې د په بدر کې د بچرته پړاو کړی یو رځ چرته سفر لبتو نو د په بدر کې پړاو کړی نو هغه ته منسب شوه دی نو دانه نه چې د بدري اوس د نسبتي بدر ته شوه دی لیکن هغه ظاهري معنی دا غي نه خلاف ده ظاهري معنی د هغه نه دا غ نسبته نه خلاف ده معرفت النسب الٹی علی خلاف ظاهرا یانی معرفت د اغه نسبتونو چې هغه د خپل ظاهرنا خلاف دی ظاهری معنی یو صدا او چې کله نسبت معلوم کینو نسبت حقیقت کبل شوی تمهید ہونا ک عدد من الرواتی پدی کتابونو کې عدد من الرواتی د базе راویانو ګنشمیر داسه راویان دی یو تعداد دا راویانو داسې دي نصیبو ال مکانن نصیبو الى مکان چیغی او مکان تا اغراویان اغا منصوب کڑی شوی او غزوة یا یو غزا ته منصوب کڑی شوی او قبیلت یا دغراویان یا قبیلی ته منصوب کڑی شوی او صنعت یا یو پیشی ته منصوب کڑی شوی ولیکن الظاهر المتبادر الى الذهن من تلک النسب لیس مرادا لیکن ظاهر او متبادر ظاهر او متبادر یو معنا ده لیکن ظاهر او ذهن تجی ظاهرا کم معنا راضی من تلکن النسبی د دغه نسبتونو نه نو لیس مرادن حقیقت کیغه مراد نه یی ظاهرا ذهن تجکم د دغه نسبتونو نه کم معنا راضی لکوز د البدرینا ظاهرا خود د ذهن تراضی چر دبا بدری صحابی وی یا بدر جنگ که بده حاضر شوی، لیکن لیسه مرادن، نه ده بدری نه مراد اگه مراد نه دی بلکې اگه اصل چرته په دغا لاره تیری او ده، او چرته شپیر آگه لیده پا دغا میدان کې نه اگه تا دغا نه بدری وی. ول واقع و واقع خبره یقینی خبره داده، چې انهم نصیبو الى تلکن نسبی، چه ده دی راویانو نسبت دغا نسبتونو تا کلی شوی دی۔ لریدن د یو ارز او یو سببت د ووج بس یو واقع د ووجه او عرب په دی هواللی سره ډیر زیاد ننم مشهور دي پاغه وختکمو چې لي به فورن د یو سړی او خبرې سره او نسبت به تړو یو واقع ک چې بهي ده واقع خبره دا, دا حقیقت دا دی چې دغه راان اصل کې دغه نسبتونو ته که دوی نسبت شوي دی لدن د یو آز او دیو واقی دو وجنا دیو سبب د وجنا عرض لهم چی اغا عارض او اغا سبب دو غراویانو ترا پیخشویو مثلا من نزولیهم ذالک المکان ذالک المکانا اغی په دغه مکان کی په دغه میدان کی پا دغزے کی اغی پڑا وچو لیو خیمی لگو او مجالستیهم اهل تلک صنع یا مثلا یو راوی او پېشي ته منصوب دي نو هغه آیا دغه پېښه به هغه که نه نه بلکې دغه پېښه د خلکو سره بکې نهسته لکه مثلا یو سړی حلوئی نه دی نو ډیر کله په نسبتونو د باز راویانو براشي هغه سره به حلوئی لیکلی مثلا نو اين به مراد ده نه چې هغه واقعتا په حلوئی کې دي چې هغه د حلویانو سره کې یا مثلا لکه دلته دراوي مثالي ورکړې خالد الحذاء اوس موچی موچيته وي حذاء چې نه حضا پیزار بازار ته ویل کېږي عربو د جتا سولاټ شي غزن الله دې من بیا بوزي مسجد نبوي ته لاړ شي او دغه ته لاړ شي حرام ته مسجد حرام ته بیت الله ته ول ته باقاعده د بازار د پرزان لالماری جوړيدي چپایی که لکه یو پیزار دو پیزار آغا رازی. نو هل تا باقیده لکلی دی الاحضیع. یعنی دا پیزار دا د دا جمع ده حضا موچی تا ہوئی. نو از دا سڑی حقیقت کې موچی نده. و لیکن ان نمکانو یجالیت الحضائین دے با دا موچیانو سرکین آستنو بس خالد الحضاش نو دا صرف د یو اررض د ووج او سغ ته بچاره ته ث ته ما ته به بیا خلک فلانه حه ووي کو سره بډیر کی ناستنو به د هغې د ووجغ نسبتې دغه شو نو او مجاهسطېاهله تلک ساتې ونح ذلكکه او نورم اغا دا نورم لکه د بعضې راانو د غېغ نسبتتونو پسی یو واقع یو وجا خام مخي ف د تو هذا البې ددي بحث فده صده مار وفائده هذا البحث هو معرفته ان هذه النسبه ليست حقيقيا ددي علم فایده د چمن تطولگی جدان نسبتونا نسبت ده حقیقی ندی اوس خالد الحذا ده نسبت حقیقی ندی چاغه حقیقتا موچی ده بلکی اغا دبلی وجناغه تحزا وی وانما نسب صاحبها لعارضن Uh, نسبت والا ته چديده نسبت شوي دي د عارض او دي او سبب دوا جنا ومعرفه العارض او سبب الذي من اجله نسبه الى تلك النسبه خ او دغه عارض او دغه سبب معرفت چې بنده ته و شي الذي الذي اغ او سبب من اجله نسبه اله تلک النسبتی چداغی د وجنا عددی راوی دغه نسبتتا نسبت, نسبت کړی شوه دی دغه لفظ ته نسبت کړی شوه دی نو ددی علم فائدہ من ده دا, دا مثال نو ددی سدی لک ابو مسعود البدری دے لم یشهد بدرن دے بدر جنگ ته نه حاضر شوه بل نزل فیه بلکی ال میدان کې د چرته پړا او چولې دی پس نو سیب الیه نو هغه ته منصوب شو يزيد الفقير نو ذا يزيد الفقير دا, دا چرته دا غریب سړې سوک نه دی چیرې دا فلان کې يزيد بن امانه جکم محدث ته دا فقير دی لم يكن فقيرا دي فقير نو وانما اصيب فقير اصل کې فقار دملا دي تیرته او دملا دي اډو کې توي لکه مونږ چې د فقرا په لفظي معنا کې وایو چې فقير د فقير زکه وایي چې اصل کې د دملا تیر اغیه ماتی مطلب دا ده بس دکار نه پریوتی و انما اسیبه فی فقار غهری په اغا پا پشاکی چکم دا دملا دا تیر دی کم تا جریر کی هردی وی نو اصل که بدی کی آغا زخمی شوی و ناغا نا د یزید الفقیر دا دا گه وجه نوی یعنی دا اغا اغا زخم تاو دا اغا ته اشاره کوي د دیوځینه د باور را دي چې هر دې بلګ معمولیو او انتداسې دغه د مله کې د دغه تکلیف دواجن خالد الحظا خالد موچی نو موچی لم يكن حظاءا د اوس کې موشي نه دی انما كان يجالس الحزائين دغه د موچیانو سره کې ناست خ اشهر المصنفات في الانساب پدی نسبونو کی او پدی نسبتون کی چې مشهور کم تصنیف ده نو هغه کتاب الانساب د سمعانی د سمعانی دغه باقاعده په انساب باندې لیکل دي کم چی نسب وی غبارل دا نسبتونم په ټول راغلي دي بهترین کتاب د کتاب الانساب د سمعانی مشهور کتاب ده پدی فن کی بهترین کتاب ده وقد لخصه ابن الاسير في كتاب سماه او د تلخیص کړي دي یعنی د دې خلاصې لیکلې د ابن العثیر ابن لثیر مامخ کی د دووان اورونو ذکر کړي وو د دې تلخیص شې د ابن ابن العثیر هغه کړي ده په کتاب کې اونومی هغه لې خېرې اللباب فی تهذیب الانساب اللباب فی تهذیب الانساب او ولخص الملخص او به دغه تلخیص تلخیص کړي یعنی تلخیص تلخیص شوه دی سیوتی وعلقظ الملقص هادا السیوتیو فی کتاب انسماهو او بیده ده تلخیص مزید تلخیص کرده ده خلاصه زکر کرده ده سیوتی پا کتاب کیا وغیل نمیخه ده لب اللباب معرفه و تواریخ الرواد بده استلاوه ایو آسانه دخوا شپاده سمه نوعده ده ده علومونا معرفت و تواریخ الرواد ده د ده تاریخ معرفته تاریخ ستوئی تاریفی ذکر کرده ده تاریفو د ده تاریف لغوي او اسطلاحی تواریخ جمع د تاریخ ده او تاریخ اصل کې دا مزدر دی د ار رخا یو ار رخو تاریخنا یعنی که او گوری په پپل لفظ کې خو حمزہ ده ار رخا حمزہ ده سر کی کمچه ده فاکلیمی پا زیبان دی راغلے ده اصل که باب تفعیل دی نو دفع کلمې په ځای همزه راغلی دا په مزدر کې هم همزه کار دی یعنی ارخ ار یو ارخو ار تاریخ پکارو خو لیکن مو خو غته تاریخ نو وایو همزه نو وایو په مصدر کې بلکې دا تاریخ په ځای باندې تاریخ وایو د همزه په ځای من الف وایو ودې وجنوې وسهلتل همزه د فيه چیر دمرہ په دلفس کې جټکی نشو والے د دې په مصدر کې چکمه دا دی اغه همزه و ابس پای کی تسهیل کړي شوی تسهیل دی ته وایي چې اغه همزه ته لکپ آسان او سہولت والے لفظ سره بدل کی ناغه همزه مونږه پالف سره بدل کړي دی و جن موږ تاریخ وایو ورنہ اصل رفض اغه پدی سره ویلو سره دی ارخ یؤرخو التاریخ دی همزه دا عباره الضا په همزه کی تسهیل شوی دی یعنی منګه علف تا اغا بدل کرده ده استلاحاً سا تاوی هوت بالوقت اللذی تاریخ اسل کی زمانی تاوی منګه دي او زمانی احوال اغا ذکر کو او زمانا یعنی وقت لگا اس مثلاً منگ ته د دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اغا دا تاریخ ہوایا یانه مطلب داغه د دا وخت غ تاریخ وایا نو تاریخ اصل کې د وخت سره او د زماني سره تعلق دی قوت تعریفو بالوقتي در اصل تاریخ ویلکیږي د اغه وخت په جندلو تا قوت تعریفو بالوقتي د اغه وخت په جندلو تا الذي اغه وخت توضبط به الاحوال او بعضی تعریفونو کې راضی تذبت فيه الاحوال او فيه زياد مناسب دي تذبت فيه الاحوال چې په هغه وخت کې حالات هغه ثبت کړی شي وی وی محفوظ کړی شي وی یعنی اصل کې دا د هغه وخت په جندلو ته وای چې په هغه وخت کې حالات هغه محفوظ کړی شي کم حالات حالاتو نو مراد سدي من الموالي دي د خلکو تاریخ پیدایش دی و الوفیات افلانکی کلمر دی و الوقاعی او دارنگی سو واقعیات شوی دی جنگون شوی دی او مثلا سلح شوی دی او هر قسمین پا تاریخ کی بی هر سرازی پایی که وڑم رازی غٹم رازی و غیرها و ددغ واقعیاتو نغیر دا نورم مرغ ژوند د هر دا د بهر څخه راځي اداره کې وړه غټه هر خبره پکې ټول واقعيات غټ وړه دا ټولې پکې راځي المراد به هاهونه قتل تب وصول حدیث کې زمنګا د دینه مراد څه دی مراد پدیځه کې مراد د دینه ہونا پدیځه کې معرفت تاریخ مواليد روات د دراویانو چې کوم تاریخ پیدائش ته اغه پیجن دل دي کی دا راوی د کله پیدا شوه دی و سماعهم من الشيوخ او دا رنګ دی د شیوخو نه سماع کله کړی دا و قدومهم لبعض البلاذ او بعضی کلتا بعضی زینوتا ای کله راغلی دی و وفیاتهم او دا راویانو داغي وفات دلته د د تراویانو د تاریخ نه مراد منګ دا ذکر کو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 استعملنا لهم به تاریخ نو جوابا منګه استعمال کداغی د پاره تاریخ چې هغه کله دروغ استعمال ول شروع کړل نو بس بیاو تمنګ ویله ښا تا دا روایت کله اوریدلې خاطه چې د اسنادت ذکر کې نو د دې راوی پیدایي صدې د دوه وفات کله دي نو هم په تاریخ کې بیانو تاریخ فائدہ بیا داد په دې فن کې و من فوائده او د دې علم د فائدو نه داده دا معرفه د دا اتصال السندي او انقطاعه چمن ته د سند متصل او منقطي دا معلوميږي وقد ادعى قوم الروايه عن قوم او یو قوم دا وكولا چې دا روایت مند فلانکي قوم نه اوريده ليده نو فنظر في التاريخ چې بیا کله په تاریخ کې وکټلې شو چې د دې داوی دا دا دا دا حقیقت سړي نو په ظهرا معلومه شو چأنهم زعموا الروايه عنهم بعد وفاتهم بسنينه دوی خو داواک ول در روایت داوینه دا, دا, دا, دا ظاهره شوا چې دوی خو زعموا الروايه دوی خو دا وکړه د دا دا روایت د دغه بل قوم نه بعد وفاتهم داوی د دا وفات نه بعد ډیر کلونه بعد دوی داوینه روایت کینو دا څنګه ممکن دا چدکم قوم ناغي د دا روایت داوه کې هغه قوم خو دوینه ډیر مخ کې وفات شوې دي نو د تاریخ دغه فائدې چې موږ ته د سند د اتصال او د انقطاع ته ولګي قمصلتم من عیون التاريخ د تاریخ د د چشمهونه عیون نه مراد یې دي چینی د تاریخ د چینونو راشه اوسو مثالونه ته ویمه یعنی تاریخو غني چینی دي او د عیونو تاریخ نه مراد تاریخ د سترګو نه یعنی تاریخم گویا کی رسووه ای چې اوسترګی لری تاریخ لې د تاریخ د سترګو نه راشه یو څو مثالونه هغه د تویما لړن معنا دا چې د تاریخ نه یو اهم مثالونه اصحیحو صحیح خبره صحیح روایتونه چې کومه معلومه ده فی سن سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم نبی سلام د عمر باره ک او ساحبه او دغه د ملګرو د عمر باره کې دا اوس د تاریخ نه دا خبره ثابته ده سره دی نه چې بدې بابکې خو عادیسم راغلی دي اوبارلبام د تاریخ نه دا خبره دا ثابتته ده نو دې خبرې تعلقم د تاریخ سره دا دی چې د نبی اسلام او دارې د ببکر او د عمر ددي عمررسورو نو در شپ تقاللو قرنګې د تاریخ نبل ووق د رسول الله چه سر حدیث نشه دا خبری په باقی باقیده سندونو سره راغلی دی وقبه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نبی علیہ الصلات والسلام قبس کړي شو روحل اثنینی د پیر پورز باندې د چاش توقته زحا د سختي وقته د چاش توقته داسې مطلب لس لسټی مې وځي دار ټیمو لسنت عشره دولسم تاریخو 12 ذولحورذی وی تیری 43 وی من ربیع الاول د ربیول اولنا یعنی د ربیول اول د میاشنا 12 ذولحورذی تیری وی وی 12 ربیول اولو 12 ربیول اول د پیر روزه او داغی د دا چا سټیمو چ نبی اله سلام د غروح قبض کړي شه سنه 11 هجری دپ یول سم هجری کی وقبذ ابو, ابو بکر ابو بکر قبض شه فی جماد الاولی سنه 13 تي ہجری ابوبکر قبض کړیش په جماد الاولا میاش کی او دا دیر لسما و... وقبض عمر عمر رضی الله تعالی نو قبض کړیش فی ذل حج ذل حجتی پس اصل کی ذل حج یم د اخرنی تاریخونو کی غسر دغه د په خنجر باندې دوالو دو واقعې ښه وی دا او بیا یکم محرم تم دا خبر منسوب کیږي چېر په یکم محرم باندې هغه دا غنا ساخه تلید عمر رضی الله تعالی عنہ فی ذی الحجۃ سنه 20 هجری و قتل عثمان و عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي شوی دی فی ذی الحجۃ سنه 35 هجری و 35 هجری کې هغه شهید کړي شوی دی او عمر دا دعا تیا کالو د ډیر عمر و ویلا او باځي وی چې نه 90 سال عمر یو وقتل علی فی شهر رضی اللہ اغا دا دا رمضان ادر دی الله تعالی هغه شهید کړي شد د رمضان په میاشت کې سنه 40 هجری او اغا دریش په تکالو نو گویا کی په صاحبو کې د دریو صاحبو ابو بکر و عمر عثمان او ابو بکر و عمر علی د دریو عمرونه دا تقریبا د نبی صلی الله علیه د عمر سره برابر او 63 حضرت عثمان عمر چونو دا زیاتو او هغه به 30 سال یا 90 سال دو سهابو د سيدي صحابيان عاشا جاري دوانو ژوند تیر کړي دي 60 سنه تن فل جاهليہ شپهته کال په جاهليت کې تیر کړي دي وسې 30 فل اسلام یې نه معمر صحابدي د ډېر عمر والا وسې 30 فل اسلام او شپهتي په اسلام کې تیر کړي دي یعنی 120 120 سال عمر او دوان په مدینه کې وفات دي په یو کال سنا 54 هجری او هغه دونه صحابه زوګ دي حکیم ابن حزام دی د خدیجه رضی الله تعالی انها دا دغې د دا خریدی اې د ترزوی دی او حسن ابن ثابت دی دا مشهور شاعر دی قلقدارین ی تاریخونا اصحاب المذاهب المدبوعه دا آغا مذاہب و والا چداغی د مذہبون و تابداری کڑے شوی دا یعنی خلقی تابداری کی داغی فقہ منی قابائی کی نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ دے ولی دا سانا اسی حجری او توفی ایسان ایک سو پچاس مالک ابن آنس دے تریانوے کے پیدا دے ایک سو اناسی کی وفات دے محمد ابن عدریس الشافعی دی ایک سو کال چې ما ماں ابو حنیفہ وفات شوی دے پیدا شوی او د ده سال عمر ده دو سو کی احمد ابن محمد ابن حنبل دی ایک سو چون پیدا ده او په دو سو اکتالیس کی وفات ده قا اصحاب و کتب الحدیث المعتمد د معتمد و حدیث ده کتابونو چې کم اصحاب دی چاچی اغلی کلی دي لگا سیائی ستو نمونه ورکڑی دي محمد ابن اسماعید البخاری ده دی آسان دغه ده ده آ, ما چرته یو شیر کتلیو نو داغي ما تا نور شیرو نه کو نه دیات خو سیرف دایو ټوټه را ته یاد ده ته بختو شیرو چې دیش پګو کسانو بارکی اغه ویلو په یو مصرقي د دریو نوم محمد خ احمد مسلم او سلیمان نو پدی کې د دریو نوم محمد دی او یو بګي احمد دی او یو بګي مسلم دی او بل بګي سلیمان دی نو محمد ابن اسماعیل البخاري دنوم محمد دی د امام د ابو عیسا الترمذی دنوم محمد دی محمد ابن عیسا الترمذی او د ابن ماجنوم چې دی دنوم محمد دی محمد ابن عبد الله او ابن ماجه القزوینی او مسلم چې دی نو هغه مسلم دی ابو داؤد چې د دا خپلوم سلیمان دی سلیمان ابن اشعص سجستانی او د نسائی چې دی نو د احمد نوم دی احمد ابن شعیب النسائی محمد بن اسماعید البخاری ایک کی پیدا دے اور دو سو چپن کی وفات دے مسلم بن الحجاج النسابوری نشاپور دے وہ دو سو کی پیدا دے اور دو کی وفات دے ابو داود سلمان بن عاشعص اسجستانی وہ دو سو دو کی پیدا دے اور دو سو پچتر کی وفات دے ابو عیسیٰ ترمیزی محمد بن عیسیٰ ترمیزی د د په پیدایشت کې خلک اختلاف هم دلاندې هاشيې کې ذکر کړي دي چې د د په ولادت سنه کې اختلاف دی او اکثر مورخینو لم یحدد سنه سنه تلتی و ولیدا فیها یعنی د داغه د سنه د داغه کال تایید نه دی کړی نه په کوم کال کې پیدا دي بلکې د ذکر کړي چیرې ده بد قرن 30 یعنی د هغه بالکل اغاز اغاز کې دې پیدا دي نوغاسې ص بیا بعض و باز خلکو تهدید کړی په دونو کې نو دونو کې پیدا دی او په دونا کې عام طور باې اند غ چې ک کېږي په دونو کې پیدا دی او په دو کې ووفات دیداررنې احمد بن شو بند صائی د ټولو نه چې کم وفات ووفاتې بلکه سور مېصد ته وخت دی دی نو دا امام نسائی دی اگر چې دا نور ټول په مغه ا درمه صده کې ووفات شوي دي پدې کې امام بخاری سره په دویمه صدې کې پیدا شو دی 194 کې اخره کې خو لیکن وفات په درې مسده کې دي او د انور ټول په درې مسده کې پیدام دی او په درې م دی وفات هم دي سیوا د نساینه چې هغه پیدا خو په درې مسده کې دي لیکن وفات په څلورم مسده آغاز کې دي 303 زقدرې سو کال پرشي ودی د 301 نڅلورم مسده شروع شو ودا نو په هجری ک فات دی احمد ابنی شوی بند ننسی دو40 او او ابنی ماجا قونی دام د دا ایران د دو س هجری ک پیدا دی او په دو 250 تر کې کم کالبانې ابو داود وفات فات شوي دی ټیم پهغ کابانې د او وفات شوي دی اشر موسل نفااتې فی ی باب ک د تاریخ په په هووالي سره چې کم مشهور کتابونه دي نو کتاب الوفیات چاغه باقیده دا, دا راویان سره وفیات ذکر کړی دی په دې کې خیر وفیات نورم دی مشهور نو په دې کې د ابن زبر محمد ابن عبید الله الربعی دا, دا مشهور کتاب دی په 379 هجری کې دی او پادشهوی دی او د کلونو په اعتبار باندې او هو مرتبون علی السنین کلونو په اعتبار بانې هغه دا کتاب ترتیب کړی د مثلا ذکر کر کړي دي چېره په پ جرې کې کم کم ساحبه کم کم خلک ووفات دي په 15ې کم کم خلک ووفات دي په دو کې کم کم خلک ووفات تاریخ چې کرکی دی او د تاریخ دلان لاند دي پ چې په کالبانې څومره خلک ووفات شو نو هغه ټولي چې کړدي په دو1 کې ووفات تی کم کم لکه اوس مثلا په 110ې ذکر کری حسن بسری پدی کال وفات تے ابن سیرین پدی کال وفات تے فلانکے پدی کال وفات تے ندا ابید دی کتاب حاشی دی ضیول انو علال کتاب السابقی ضیول زیل حاشی تاوئی پدی ماقبل کتاب بانے حاشی لیکلی دی کتانی لکلے دی اکفانی پی لکلے دی عراقی پی لکلے دی او موددین علاوہ نور علما دی جریم د دې کتاب به حاشیه لیکلي دی او بیا د وړو کی کتاب نه غټ کتاب هغه جوړ شي تخوا منګه د شپارس انواع دا ذکر کړل پدی کی و صرف د شپګ انواع چي دي بلکې پینځه پینځه انواع چي دي د پاتې شو ان شاء الله تعالی د دینه بازي با سبا وایو او بیا د بله ور په کلاس کې داتوار په وربانې چې کم پهدي ک اخنی نو پاتې دغ به موواوي او چې کم تیسیر روقرران کې اخیرې سبق دی نو بس هغه به موواوي او د دواړو کتاب یخت دعا دوعا به وککوو آخر او داواه ان الحمد رب العالمین